اللهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد Këma abarakta ala Sejidina Ibrahima Vë ala Eli Ibrahima Inde ka hamidu me din Inderuar i gjemat Kjo është I qindia e fundit E jo një tradicionale Në vitët e fundit Që ne urvatëmim Gjithë pyqjeve dhe përgjigjeve t'juve Në alitet pyqjeve t'juve Që përgjigjemi Në mrenda mundësive Tona shkëndësore Duk e pata arsishme që një gjemat i cili ndejon një muj prej një njeriu të lirërues, me siguri se ai ka hallat e veta, me siguri se ai ka dërtet e veta, me siguri ai ka gjona që nuk i kupton, gjona që nuk i ka kuptuar mujit, por atë që më hapna viteve të fundit, kët tribun për xhijesh në kursien e xhamisë, edhe ju faleminderojm gjithherë për citullin vit, për çështjet e pyetjeve të juve para rezershira i banit. Po fillojmë së drejt pas drejt me opinion e parë, më në herë, bismillahirrahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ju përshëndes juoj Jacobasipë dhe gjithë xhamatën e pranitë. Ju dëshirojmë shëndet të mirë dhe ju faleminderit për liderat gjatë muajit Ramazanit. Edhe na ju faleminderit shumë numër 1. A keni studiuar në Gjermani dhe çka? Kemi studiuar në Gjermani në Fakultetin e Kehl nit gjuhën gjermane. Dit, si mund të na shkronini për çështjen e të spive kurse edhe fetë tjera i përdorin ata? Me siguri pyeti ka para qëllim Për qeshën e të spive kokave që janë në pen Me të cilët nga mas na modhët Sojmë, subhanë Allah, elhamdulillah Allahu akbar ka të rrët e të rihar Sa Rasulullah a.s.m. në hadis Dhe gjërë i mirë, linët kolbën në venë, ketë për Dhe gjërë i mirë Ajde kolbën, shka këtë i për Ashtë qeshën e me sigurie të spive Saqë për kokave Rasulullah a.s.m. من قال دمر كل صلاته ثلاث وثلاثون مرة سبحان الله ثم قال ثلاث وثلاثون مرة الحمد لله ثم أتبعها في خلال ثلاث وثلاثون مرة أكبر. ثم قال على رأس المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك لو ترفهم كُش تطرى ترى و تتهặر مستيث للنامات سبحان الله ترى و تته They're الحمد لله ترى و تتهر الله أكبر الله أكبر ebe ne fund thot la ilahe illallah wahdehu dulin fund fahin jennan c'u tha rasul allah in hadis te tash po elo xhel po tham un nuk jamaj c'ka ju tregoi sonte mendjehere ne c'elin kategori prej katur kategori kategorime kategori, kategori te hadithit te muhammed mustafa us gem ke hadis kresor ash hadisi te c'elin esa rasul allah sallallahu alaihi wasallam kya ash tasbih prap dallimin prej fjales te sbih edhe dallimin prej fjales kokra un e pa shqaroj mendjeher tasbih nuk janë ato që janë për të spi është fjala subhanë Allah fjala stakëfër Allah fjala la, la, la, la ilahe illa Allah fjala la haule vë la kuvët illa billa e tjera tispeh? pra të spi i bëhët me gojë o me koka e qëka janë këton për pra këton për janë bastoni i plakut bastoni i plakut plak i kërësulhef me medidik, dikam të veta e mërë edhe një këm e i banë tri hefë për rrugë me ta qëtërt qëto qëto shkaz din se që shkojnë këtë pun së në bojnë me të një me pato e bojnë me të e morin bastoni një djë tre katër e pra për fund Ibni Mesudi e pa njënit të spit ndor radiallahu anhu edhe jaciti prej dore 5 pit fare ja mori prej dore dhe jahudi posht tha inna hunna la shawahid tha këto që i ke në përgjisht a këtë damet dëshmojnë në etër kë Këto që i kënë gjishtë të dëshmojnë nësër. Pra në të dojmë shtu. Subhan Allah, subhan Allah, subhan Allah, subhan Allah, subhan Allah, subhan Allah, 33 are. Dihar një dore dhe një gjisht, kryrë. Shtu pra 33 bonë. Dihar një dore dhe një gjisht, kryrë. Pra këto dëshmojnë nësër. Më për atë, në kemi thonë se, përëm, ju në kush, kushka u të në Turqi, këni pasë e sa shumë të një madhash me punën e të spime mas nam Edha para sikunja dvarm ka tas zoc pa ka 30. Ton e çon njëri i shtiktur në kratë, edhe si gji vreka. I dane ja çet njëri 5 metra largat e pap në pjesë, çka boja ishte, i, i duot bashkon aty. Na këtu, këto punë nuk i kemi. Nuk i kemi. Edhe për dor i baje lecer pun para se vërtet. Nuk ka shumë lavdrim i madh që ti me tot heret për sonkakun. Nuk ka. Sh... Domethan, kur të hertesh me tot për sonkakë nuk ke treguar asgjë. Kështu po. Pra? Nuk e treguas gjën fare. Gjallmës pramin. Një motër muslimane pyet, si e ka të drejtë, a ka të drejtë të falet një grua në at dhom ku është prezente edhe kunati. Namadhi i gruas ka thënë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Ash i pranuar edhe më i dashur te Allahu dhe ljalaluhu në zhomën ayyukufla." Grat duhet të falim namazin në, në dhomën kuflen Vendi maj përstatëshme dhe maj dashur për namazin e grave Ash në dhomën kuflen ato Sëra malikum Për degenerimin total të brezi të ri Ash të fajtor brezi i kaluar apo Koha në të cilën përjetuim Koha se ka as një faj Edhe brezi si ka as një faj Të dhjetë që se ka një as një faj Neon po porgjithemi me ajetin Kuranor ku Allahu thot: "Wa la tadhiru wazratan wazra okhra", fain e kurkui mos ja helh kurkui. Kështu ka thon Allahu në Kur'anin e Kënd. Kur fain e kurkui mos ja helh kurkui. Ki është ajeti Kuranor. Un po porgjithjem tash në mënyrë ideologjike timën edhe në aspektin e argumenteve akliake ju thojmë na. Logjikisht. A para 20 viteve, a para 20 viteve ishin liderata të fortë anket xhami arstash. Kur fami këto parazëres apo më marrë me ton. Tash, tash. 100% tash. Ktoz ka lavdrata, ktoz ka komplimente vërtetës më i thon. Sa është? Qëllaka me siguri 100%. E mirë. Generata më parë me si ta ketë degeneruar këtë generatorën për mrapa. Ku s'pat faj, fat më shumë pra. Ato fatën fata këtë është i kal fat më dëgjua më shumë. Jo, kto ka al fatin më të madh, tash pra kto duhet më të jenë më të përmirësuar. Për çeshjen për e kohë saj mosili e tas një fajt saj një poet islam me një dharëk të pojëzijet dhatë së bukur në ibu zemana wal ibu fina wal ejsë wal i zemanina ibu në siwana fa pojë shajmë dhe pojë në nëshmojmë kohën fa koha kusur nëse ka mat madhin kusur fa në ka neve wa le unataka zemanu le hegjana e me pas pas koha goj ka pas me na kritiku saj një poet kish pas koha goj ka pas me na kritiku Unë në ketë kop të kësaj fletë që kam thënë apo ligjratat që kanë kalu. Nëse dikush për kohën flet, mos orë, tash bëhet 25 or tash. Notat dita, jo. Mos tash bë drita not. Nota mos tash bë dritë më jo. Kërtili ka knur kohën e ademit ka bërt tash ka bovan. Bilbilin e kohën e ademit e ka knur po te njëjtën kong. Koha ça jo. Urithi si, asni har skaculet e pusht, tërman la sodë kangë. Edhe para azi ademit, edhe gjalit azi ademit ja ka prish sahatet, edhe neve nej prish sot. Pra koha njëjtas ka kur një ndrişim. Dimnit borverë rësi, ditën ditë natën terr. Po kush po ndriçon? Po ndriçonin njerëzit, të cilët po mendojnë se po ndriçonin kaja mira, ato po ndriçonin në shumicën e rasteve, ka keqje. Pyetje, çka duhet bër? Unë si i riçë, që jamot edhe pas Ramazanit të vazhdon me ket numër të marr. Në mësoni i ri pyet. Un çka të bëj, çka kam obligimun e ti që moti të vazhdon? Eh, ti si i ri dush me argëtu terin gjetër Ramazan, pa ndërprer. Në fjalën ti hin ke ti atë edhe çështojemi terin funë terin terin çetë më të më. Bayram i pyet, se se a ka më të drejt profesor i sociologjisë, një herë edhe edhe kanëtar pas kag ku i ku i drejtohat nxënësve në, në gjimnaz në këto fjalë në këto fjalë apo Ninoni be apo apo Ngoni Mollë apo Ngoni Mollë Jakupin t'u ka dhënë fjalëra etjera etjera çka çka ju kish të përgjigjur kë profesorit kishfar profesorit na për këtë pyetje jemi përgjigjë në muajin Ramazan pa ndërprer fare se nasi je mi formuar hala. Edhe kjo kjo kur ju thohet ngaancave studentave në fakultet, në shkollë të mesme pa pa, pa fije rezervë, na thojnë se hala, në mentalitetin arsimor tonë dominon sistemi arsimor i komunistit, sistemi tabanistik, edhe kemi dëshirë që ai kërri me rrotat e hakrit e drunit të merr fon mod prandon kthehat ai sistemi çes po thon islam, unë s'po thon islam. Kthehat sistemi gjerman pra. Në kongres në Gjermani profesori uqu, edhe sa kështonë në Düsseldorf, a i tha, që ato qikat, shkas një nojë, që ato gjemë të mfani, që ato gjemë shkas një nojë, edhe që ato qikat shka shkojnë pa shami, sa ju muslimatë mësprit një nami javnu shamien, sa në një avju, sa ne akimi obligim mësmi javhejk. Ne akimi obligim mësmi javhejk, sa ato në një avju, sa mësprit një nami javnu shamien të tiju. Kështu sa një një nj Sramarikum. Me sa ashtë të dëgjuar si pas sa shëthënjeve se kadjanistët jenë shpërndar në vendet tona dhe u ashtë e vërtet se zviren e kanë vendosë në kumanovë dhe disa asjarime për këta. Për kadjanit ka majdë një njëgjerat në zetë, valë, nbi një migrat në zetë, kur ka majdë për i Berutit të parë në gjumohë më njëherë. Edhe Ramazan njëherë jam silë, rrathative qeshtjeve që t'i ka data 20 apo 19 Ramazanit në këtë Ramazan edhe t'ash pëjë thëmë di fjallë majzë pari për para gjithëve është për me, me dit se kadjanit janë jehud këta duhet të kejtë se të cili qartë kadjanit janë jehud atë mezhëb e ka thëmelu Ahmed Mirzaguleb el Ahmedi prej fshatit kadjan i sili fshata është në në tokat e pëhindo Pakistanit ato janë jehud a i thotë Ahmed Mirzegulami thot këto, në besimi, në landën e besimi të ati, Muhammedi ka qenë për nga mëra në shëvërtit, por unë jam i diti mas ati. Ake shkë kami diskutu ma? Thot plus asaj, Muhammedi ka thot ajdi emna. Njërni ne ka Muhammed, në Kuran i Kerim, edhe një suri fa në emnin suret Muhammed në Kuran. Thot njërni ne ka Ahmed, që thotë, Ahmed e ka njërni në emën. Edhe ki emën ashtë Kuran i për nga mëra ajeti në ajetin suret Saf, Allahu të në Qur'an i Kerim vë i dhkale Isa bënë mërje me jabe në Israëil Isa ju të popëllit vëtë O, popëllit Israëilin O, bënë Israëil Inni Rasulullah i lëjkum janë për nga mariju wa mubashëran bërësul edhe përgëzua së dhe një povjen masmua qëtu në Qur'an i Kerim i vërtëton së Isa ka qenë i obliguar me jëtonë gjëmatit vëtë edhe një povjen masmua e ka emnin Ahmad Ahmad Mirza Gulami më thëmelusi, me zhebit, kadhjanive, sa, e, qaj, Ahmedi, jamun. E, ketë të qarë, kush janë kadhjanit? Pra, kadhjanit janë shërptorët profesional të sinqert të jahudive, kush shkon në atë sekë duhet me ditë se ka përqafu dinin e jahudive drejt për drejti. Salam alikum, gjatë qëndrimi tuaj në Libanë, Je hoj prej lopat i mbajtë ligjrat a bitën e xumallës sa. Ata njerëz secilat, të cilët kurr nuk kanë dëgjuar fare për feën Islame, ata njerëz nuk dënohen nga Perëndia. Shkojnë në xhenet, domethënë ju lutem sqejim. Në surat Isra, në Kur'anin e Karim, ekeni ajetin ku Allahu xalla xelaliu sot. Wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'tha rasula. Nuk do ti dënojmë një popull derisa nuk ju çojmë të dërguarim tol. Nuk i dënojmë një popol dheri sa nuk qojmë dërguarin tonë me spjegu, dheri sa natë popol s'ka për nga mërë. Këta është një mendim i një grupës ulemave që Allah u gjellë dhe zhelelu i nderoj me dituri. Mendimi qëtër i grupës qëtër të ulemave është... Allahun gjëllë gjëllë hu dush me e gjithë nga ana e logike së shëndosh përskak sa e zbritit dilibran këtë bot njërën e zbritit të mbyllë si kurani kerimi me qele me kënu a qetërën e la të hapun si kur hapsinën galaktikën, vasionin, tokën edhe vetë veti unë tanë me e gjithë Allahun gjëllë gjëllë -Hu, hu si do qof në për këtë përgjigje ma në fundësoj Allahu a alem nëse Allahu i qënë gjëhenem a e din nësoj në gjëhenet Ho gjënderuar të lutëm së qarob mirë për falen e namazit kazadhe, a mundet me i falen dhe të sabaha kazadhe për një ditë. Dhe saherë duhet dhe në cela. Njeriu që i falë namaz kazak mundet me i falë dhe të njëzete një qënë sabaha për një ditë. Pa problem. Kujdes, në atë vendë ku jetë u falë, ku ke fillu me falë kazadhe, sa ke fillu me falë, aqës aja pune jote, e thirë një e zënë. Për kejt ato vakët e shkakin jetë mi falë. Për sejtë cëllin vakët banë kamet, e normal se sejtë cëllin vakët e do selamin e vetë. Ka pytë ki, sëherë du të me banë selamë. Sëvë në mozit i falëshë. Nësë në mozit i farim gjami, aqë harjopim selamë. Për kejtë në mozit kamet. Për kejtë në mozit vetëm nje zënë, deri sa se këndru vendin. Nëse ndron vendin në dhobën qëtër do mi falë disa vakëte, pra pa që nje Ju përshëndes rayu, faleminderit për zëmarsisë për ligjerrat që i shpjeguat dia Tramazonit, për të cilat mendoj se ishin edukat fetare por edhe kombtare. Këto ligjerrata për të për, për atë që i kupton kanë peshë të rëndë, ku vetëm Allahu l-lezelal xalesanu do t'i paguaj inshallahu teala. Për mysafirët kam respekt të veçantë që respektuan xhodën ton tonë dhe fshatin Slubçan. Domethënë që kanë prezentu ligjerrata edhe ne kemi respektin edhe konsiderata të veçantë. 3 Ndërsa për gjemotin në përgjithsi mirë Pas disave që duhet të, të, të harrojnë atese Kur të hinë në të dera gjamiës nuk duhet me fun Edhe na jemi me ketanë se kur të hinë të dera gjamiës nuk duhet me fun Nga se, zdo fjale ullët, shka këtë në penges Ashe dhe te të, të ju falemenderit për mi kuptim Edhe na ju falemenderit për pyqen e modhe që keni bo Falemenderit Aban me shku në gjihad, paleje në prindve duhet pas parashisht e prindet tanë nuk lejojnë si kur të ndodh edhe në slupçanë, nuk ashe vërtit Assalamualikum ho gjinderuar, nëse ke në do një kaset në do një kaset, kuran në gjep, apo në do një liber të fesë islamet, ose në do një takvim, dhe hina vece, ashtë haram dhe ashtë e ashtë gjuna po Nëse banë me vete një gjonë që i kanë ta emnin Allah Ose emnin Muhammed Ose dhich nga Kurani Kerimi Ato se gjitha duen me vete njështë Kur qkoj me i bona nevojët e tona gjatë ditës tonë Mërënda 24 orëmet Gjitha duen me vete njështë Ashe vërtit Përshëndes me përshëndecje Islam Salamu alikum Salamu alikum Rahmatullahi wabarakat Ufiqe nëmër një Së kërë kër të kishtë e deti ose vend turizm, në vendit islame, ose shtet islam, qish kishin me përdor, apo si, e, e, si, si evropianet? Dih, gjuhën që egzistojnë në tër botën, si kanë marë dialektet e veta, se cili në vete, se cili kombë në vete. I spari për detna, si kur të kishin detna, si që shtetë, shtetë islam, a shtetë i majmë bështelën me detin nga gjitha shtetë në botë. Ku fillonë? I gjithë deti i vit i komplet, i gjithë deti i komplet, i gjithë deti mes dreni komplet, i i sillur për rrotull deri te qyteti i tertë qyteti Lagos. I këtij deti i Nigeris deri aty as gjithë shteti i Islam. E pastaj fillojnë ujinat e shtetit i Islam më të madh i Indonezisë me 1778 visa, ujinat të gjitha uj për Malezien, Malezia vazhdon, Saudia me Egjiptin me detin e Kuç, deti i Arab me Saudia se dhe Dubai. Edhe Qatar, Bahrein, Kuajt, Pakistani edhe edhe India pasht janë shtetet tolat që kanë me, me shumicë shtetet islame. Këqet muslimanët janë uji. Këte kanë bregdetin musliman rat më shumicë. Edhe ato e shfryzojnë kështu. Shkojnë në deti, edhe e shfryzojnë ajrin e detit të mirë, e shfryzojnë sallën e detit të mirë, e shfryzojnë ujin e detit të mirë, në veshën islame si ka porositi i Islamit, veshja islame është e një or shumë mirë, do vit e detit i kanë aq sa i kanë gëbit ato tjera ato që vdesën po shumë të vjetë po kthejnë me kancerin e lëkurës të marrën nga rrezet ultraviolete ara të diellit edhe tu ju mos ditë se jo se gjelar rrezë an she dobij me po disa janë të dobishme e disa janë të dëmshme dialektet tash ti kash një pyetje shumë e gjallë do të më bisedoni madhreke për këtë asë se edhe prap s'ka një argument nuk ka kuran për shembol e shqiptarët piku e mërën fjallën e parë shqipt arabët piku fjallën jo ka më thonë mas shumë t'ishka thënë nuhi anë i sëram i ka pas 4 gjim kështu thënë ata e dimë se ademi i ka ditë ke gjuës apo ajo kri nuhi ka pas 4 gjim një ka pas e njën ham një sam një ham një jetit edhe njërën që ka mardu që ka pas e njën ka thënë persianet edhe edhe evropianët janë janë djallë arabët janë me, me turqit edhe ato mongolet janë djallë kështu pra dialektet janë problem i vogël shumë janë problem i vogël se na nuk e diin faktikisht për shqiptarve kush i tha guri dit guri këtë tas kohni linguesti asni albanolog që mundet me ta thon kush i tha për shqiptarve xharfni jarp, xharfën kush i tha për shqiptarën për har tërfukut tërfuk këtë punë na nuk e diim fare edhe nuk e diin arabat dvetët, edhe nuk i din tërqët për dvetën përshkak se janë qeshtje të si dhe të kanë arritë të na, po nuk arritë i letër së kjo letër e juve me to dheritë të na pyetje aban buri grujes me aban gjenazën një gjenazën, me a la gjenazën të falni, buri me a la grujes gjenazën një haq një hoq se lef thot i cili sot çem po mir po kur gruaja vdes me një her ndahet pi një çaj au e s'ka u bë ju përshëndet u bon një, një dit Allah rahmetu alaih sen kë u bon tullë do qoftë kemo në deruar i xhamat derisa ka çtonë koi desin mir derisa ka prezant njerësofaleshëriapi ion ia ja jep të drejtën me lajë grua s'ka të drejt burri fare sa është vërtet se me vdekjen e burrit me vdekjen e gruas merr fund kunoria asha vërtet islamike se me vdekjen e burrit me vdekjen e gruas pra po them merr fund kunoria kurse me vdekjen e burrit kunoria vazhdon edhe 130 ditë rrafa për gruan edhe 130 ditë për shkak të burrit sa i ngarkuat ajo gruaja mundet me qenë e ngarkuar me havale e cila havalën mas njëshin e 30 ditve definitivisht djetë edhe vazhdojnë jetë e re. Kështu prapëra që kak, gratë kërë të zdesin, burat janë të lirë atë ditë, kurse burat kërë të zdesin, gratë, njëshin e 30 ditë duhet me pritë. E nëse nuk gjindë dhe të fare, s'ka kushin nuk gjindë dhe të fare, atëherë, islami ka thonë, e daruratu të bihul mahzurat, e, e, zori e bandë të palejushmën, të lejushmën. Elas fetëtan gjashtë ata dëgjonin mos e komentonin me shoshin e yuvë mni arapi ngat se ju shpëtoin tonë gjona xhera pa i kuptuar. Assalamu alaikum. Pjesë <të> ju hocalar tani thoni se është haram me pi ose me ngrënë me me tas ose me lugë të arit, domethënë me tas të arit ose me lugë të arit. Pse në at kohë Hazreti Yusufi ka piui me tas të arit? Kush ka qenë me Yusufin klas të parë me djunën në shkollë që e ka pasur po, se mo po piaj me tas të arit uij. Azhati Jusufi s'ka pi ujt me tastarit Faktikisht i nderuar i gjemate dhe pytës Tasi s'kej ati Tasi për të cëllën flitën kuran s'kej Jusufi taj A i ke tasi mretit A i ke tasi mretit me të cilin A i qitke prej magazës grunë fes. E tasi mretit a shë e altonit Dhe mreti e gjitit si sh musliman A i si sh musliman A i kishte tasi në arit Për ka pasunia mretnori që i kishte Plus tasi ati ka vullën posht E ka vullën e mretit Ai tasis i Yusufit. Po me tasin nuk fiti fara ju jashtëherë se Allahu xhellahu zelalu pejgamberëve ja gabon haramat, ja vë kapërgadit pejgamberëve dhe xhamatit ative në xhenet. Nuk ishte tasisi Yusufit, ai Yusufi ka fit tas uji ja, kapim uj kapi me tas treleshësi na. Asalamu As alaikum to Brshndaf, jam shumë i kënaqur me ligjratat e tua Hoxhi nderuar, nuk mundem me përshkruaj se sa jemi të kënaqur pyetje. Një grua ka qenë në spital në rënd të fëmijës duke qenë ajo kanë ardhur gratjera dhe kanë thënë Molla Jakupi ka thonë se me hekë fëmijën 16 javë nuk ashtë haram edhe kjo ashtë të bo men, me, me të modhe në kohën e fundit. Ki mo abed dhe me thonë, unë asë një herë e këtë fjalë se kam fulë, asë para përgjëmatit publik, e asë në dhoma edhe asë vetë, vetë me vetë i kurë se kam thonë këtë laf, heqë. si du shë lezën me zonë e nëse nuk banë me, me, me, me lezu edhe talibët ta e ri mos të athojnë shumë hadisin e pengamberit ku thotë e lu le ma u vera se të lu në bia këta nuk e kam që kam bërgë kam bërgë me zonë am takën zonë me zonë vitra dhe me thonë ki njeri kam e zonë bërgë kam e këzi u haja a i takon me do në fitra. Nëse, nëse ke borëgj me do, edhe nuk ke parë me la borëgjën, do me thonë, jenë zero, nuk takon me do në fitra. Nuk takon me do në fitra. Nëse ske, do me thonë, më thjal qera, këtarisht, fukarave, nuk ju takon me do në fitra. Po nëse ti, je, e ke standardin, po këtë dita su kanë gjendë pare, ama shpire ke i lukësuz, kërën e ke i lukësuz, e, këtë dita je, kështu ngush pra për pare gjepis kemi la borgët, edhe me dhonë fitrat, na të urojmë ti e sukses, që ti majzë parit borgët të lajsh e për fitrat ma pak të kujtësh. Ju përshëndes ju vëdhe kisha një pyqje, një qoftë, një qoftë të një njëri ashtë, asë mashkull, asë femën, dhe këj e ka përdetir me la gjenazën e sajt kur të zdese. Inderuar i gjemat që ki popullë eksiston në botë, kimi kim letë eksiston në botë, të njësë eksistojnë, nuk ka për qesh asë zonë se gjinja asë njën se ashe njërë, që për ju spjegoj këtu qartë pra. Në kemi spjegoj gjithë muën si radhitën së tapat në mëzë. Në mëzë radhitët i momi, burat, shmit, qikto, asë bura, asë gratone, vinë gratë mrapa, këtu radhitën së tapat. E ke vllaujor këtë pyetse kush e ka për detir me alart tijënazën su kur çka e ka për detir ai çetri por ato shka janë normal si ti jep ona femën më e fortë ato femna si ti jep ona mashkull më e fort ona femnorë ona mashkullore a mira madhani pyet evet baban hodh ti ke thon me art suld në taravia A baba, mu këtu mirke, selamu alikum. Mu nukum mirke, ah, kër të bosh pak ma i ma së beri, inshallah. Pak ma i ma së kër të bosh, se polivrit. A prishet Ramazani me ila dhëmbët me kaladon? Jo të motë, Ramazani me ila dhëmbët me kaladon nuk prishet. Po me ila me misuak, është ma mire dhe ma se vape dhe ma pasër se me kaladon. Me kaladon të është pak pasër, a me misuak është edhe pasër, edhe se vape. Po do lula se qala umat i la mërdën me siwak nda kulli salat me pas qense umat i tem se u bakeran kan pas me urdhnu me lavam me siwak te sel namaz do me thon ta sem dite Assalamu alaikum a është lejuar me lezuh Kur'an duke lind dielli dhe duke peranduar Un e di se ka hoxhallar qe disa kan parap ni fjali te thonun se Kur'ani Kerim tu dal dil me lezuh nuk ban jemaat e dashur argument nuk ka delil nuk ka ka ko të saktuar që nuk banë me lezu Kuran i Kerim. Dhe në Kuran i Kerim në 24 orët kejta në shdera e hapën për lezimin e ti. Zoti ka mund Ramazanin me patë për Bajramin, faleminderit dhe juve ashtu. Qëfar popullë janë gjyëgjë me gjyëgjët? Dhe para fërsisht si nashështu. <laughs> Ku gjemë dhe në vljore? Dhe kërështu të kapitën e ku gjindë dhe si me projnë misin vlaun vlaun mësë pari faktin e qartë këto janë jëgjuj edhe mëgjuj janë kur anë të thakun inë në jëgjujja mëgjujja mufsidhuna për ardë këto janë një popël tashmo janë për i thëjnë harta e rejë mongolez popël i mongolies mongolia është një shtetë e cila është mes kinës Edhe mes Rusis, asaj kalindia Turqis, më thallsi i pak. Jan një popull, unë populli për tash populli por këkur po pyet. Kanë qenë një popull pa kulturë. Pa fije kulture, jo pa kulturë, por pa, pa fije kulture, pa fije fe, pa fije besimi. Persianat i badet Ziarit, indianët i badet Budës, muslimanët i badet Zotit, romakët i badet Isës, mongolet kërkuin. Dia juje, çfarë kërkui këto? Shtu ka qenë që të mërëvesht Edhe përka martesa I vetë mi popëll në botë kanë qenë pa ku fi Motër në ngruë, në në ngruë, qikë në ngruë Ketë që për i shpunë, ketë kutura E për shka, se ju kanë thonë je, juge, Me gjujë, ju për këta je, juge, Me gjujë, ju kanë thonë, fjala, je, juge, thonë Shumë i gatë, me gjujë, shumë i vogënë Pra njënë i prejativet dhimetre Njënë i prejativet dhimetre E këtu kanë qenë Përka pa mja pa fie Pa mje pop që gjendër mongoli si e përhojnë ato si e përhojnë vërë selamu alikum natër nële i qadr kur i kërën inna anzëllna a kan a kan të ninu asa kan të ninu a ven me ramazan normal se kur kas brit inna anzëllna hu lejleti qadri nuk ka qenë gjëmotin dërshum ashtu si që dinin sanë notën e kadrit ka zbrit i kërëbismi 15 vite para se Ramazanit bëhët farë inna në zelnahu filejnë e tilë kadr ka zbrit 15 vite i kërëbismi para se të bëhët farë kja një mendimi ulimove mendimi tjetër ulimove është se kejtë kura një kerimi komplet ka zbrit notën e kadrit prej levë i mahfuzin qëllën e partë dë njës e pasta i ka njësë në zbrit në to Rasullaj atëherë, nuk e ka pas falë mujë në Ramazonit. Me përshëndetje Islam e selamu alikum, ashkënd qabja ndoni erë me kryqë se kami. Kakojnë ato se ashtë gjithë e dini mushriki A i nuk njëpë, s'ka punë me i se në Mohamedin me atë me këpë, a i ban i i badet zotit vetë që i ka ndrejshë prej drunit, që i ka ndrejshë prej gurit, ati i ban i badet. Si ka pas mekën, mekës ka pas kriqa, ka pas puta, ka pas idole, ka pas idhuj, edhe këto ka qenë, kjo ka qenë 360 dhë në qabë e mrenda, edhe disa të mdoj dherën 30 km raf mekës, ku kojsh shkojshin arabët me u bohizmet, me i fshinjë ato me javhik plunin që ka ju bikë për shkretinës edhe me i lutë pak dhe një shi si kjo duhet helbet njërë një dite ja qëj pak tomël mi pi ati ati zotit veti qëj pak tomël mi pi e tha në ti vakë sa të bi tomël asë një hasë të kam pa qish me pi qish pe pi sa do të ri pak të akshiri qish pe pi ki tomëlin në jeti një kohë shkretin jashtë të mërkës er dhe lpëna apak guha Efshinja ta për disa momente dhe kje e shiqoj, ma ismërami u kësi dhellë në natë anën e këti urinosi. Edhe thara për një atë disjallë. Salam a'bu dhe jaum min ba'dil jaum i ilahen balet ba alihis salibu. Tha mo kur i ba det ati zote që derdin u i mbitat dhellë në natë. Për gjithmon lam të mirë. Salam alikum ho gjënderuar të përkëpë për sërit një herë në xhami, por kisha dëshirë ti edhe një herë ta përsëritësh. Se thonë për çdo ditë të ban më pastru të lutem në pikat korte. Jo, për çdo ditë ban më pastru. Kemë thonë për çdo ditë nuk ban më pastru as makru, e pa dashur sipas islamit prej namazit ishin diës e deri në vakti të fitr. Sidomos fëmijët duhet me pas kujdes nëna mos me i pastru lat kohë. Ma si asijes deri në menjëz e deri në një ditë çdo ditë pa thje problemi çato çato paganizmat ditën e martë zban me latesha ditën e sëntë zban me latesha mos si e mos e ktherën natën se s'kan nuse po i dënyojmë komunizmues me nuse se s'i ka më het miri sa ferran që dënyoaj ek pe dorë bikomë soi an paganizmat e popoidliton kur skaqen musliman edhe halaçes po heken interesant nuk po heken kan thon gat edhe u bitis u bofet po kan thon soi ngraf jo soi ngraf atëj që thot Zoti dhe pejgamberi ashtu, ashtu duhet vepruj praqës do ditë deri një qëndi pa problem për një qëndi deri një qëndi koha është jo e për shtashme për pasrimin e robëve edhe të njëzme e këni kërgjesim një është haram të lezohet kuroni për për të gjvid është haram të lezohet kuroni për të gjvid elë aqëdhu bitë të gjvidi hatmun lazimun men lem ju jau i dilë kurane asimu Ai të lezon kuralicërin patej vit banjuna. Nuk do me thonë line, mës i të them li ne mos lezoni kurse vit gjvidit, po dhe të vitit, po 10 sevate për një har edhe në gjunat vogel që kem sku që sku me të të vitit. Edhe në gjuna bash. E thonë më vo, pra me lezua mos me lezu. Me lezu 10 sevate për një har edhe në gjuna që kem sku që sku me të të vitit. Mos me lezu një gjuna po pa dhe dhe të okay, në gjuna që s'po lezon pa dha pato 10 sevat. Sekingrati pro ka pasqaran çeshin krizën ekonomike të letrat. ma si mësakit me vjel a prishet a gjirimi nëse vjel edhe të mushet goja në tre vendet, tu tre vendet goja a mushet prishet a gjirimi pak ma nam kur shkon laboratori dhe nëzjerë gjak nga venet a prishet Ramazani jo gjëmotin darshem me nëzjerë në gjak nga venet Ramazani në prishet pa ashmir që këta që eshtje ma thian shumë të ralla me dhe në gjak nga venet ma thian shumë të ralla Ta në Liza me i bo jashtë të Ramazalit. Po që ndëruar të pari të përshëndes me përshëndjetin islame, selamu aliku, rahmetullahi vë barakatuh, dhe kam një pyqje, të hola që ti ka marrë dikush hoam, dhe nuk e din atik thana jo, edhe kjo më u bo model, zati më aspo dijet, apotik thana jo, abijes dhe katë me ju dhana jo, parët që si ke në dorë, nuk kanë zë qatë, parët që si ke në dorë, nuk kanë zë qatë, po kanë thonë është idiot i modernizuar a i që i jetë pare të hap pak pëjarë pa vakti zëqatit, se s'kishin zëqat a i s'kujdeset mirë, i kanë thënë saj u një dalarët, një hile shëriati me bo, hile i shëria kishin su gjindetun arabista, si laf se din hu që këtë hile i shëria e shka panë bo do kur s'panë gjenë në dritë panë një se gruja a personë veti për kapasonia, një javë pa umush më deti zëqatit pare të gruës majtë ishti, ëh eh, në alban pavarësisht gjatit mbaj shtiti e mos javes veçan çka po bëjn këto fënim i margme për një ditë pas mark veçan të helatë po i bajn po futën në haram i hanë te nëni i mark haram për një ditë pas mark hak në fugaros bimdir bismillahirrahmanirrahim ju përshëndet me përshëndetjen islam e selam alejkum urahmatullahi ve barekatu ju me uosh të gjithë gjithë që janë prrezent alejkumus salam urahmatullahi ve barekatu ne femim ju falenderojm shumë për ligjëratën Kisha me pyet, kisha një pyetje për dhënien e fitrave. A mundet të thijë fitra, që fitrat të jepë një një studenti nga Farefisi në përjashtim të familjes? Në përjashtim të familjes. Po, mundet fitrat me ia dhonjë një studentit musliman, nëse e din se fala mavidin e don pejen, as i interesuar për shkencën që studion, në atë shkencë me, me ndihmë popullit vet, mos me uqthi me atë shkencë popullit vet për krije, po me që nënsi xhamies, me që në doktor i xhamies, me që në inxhinier i xhamies me të anëfisë si si si të xhamisë, matematikën të xhamisë, historinë të si xhamisë, historinë si e xhamisë, në papafie problemi se muslimanit të varfër që kanë nevojë i takojnë fitrat. Nuk ka definicion, nuk ka si i takojnë fitrat filonit edhe ukrit. Fitrat i takojnë muslimanit të varfër. Ç'u thonë? Kjo është pra, definicion. Fitrat i takojnë muslimanit të varfër. Edhe këtu krihet Ju përshëndes në, me, për, me përshëndetje islame. Selam alejkum uh selamullahi ve berekatuh. Alejkum selam. Kam ju pyetë. A pranohet fatmia pa ibon thersd? Në deruare i, bon i pyetës, fatmia pa ibon thersd do të pranohet, por ato thersd janë obligative. Gjithsej janë 14. Jan obligative, domethënë pjesë e leximit kuranit të rrim i janë 14 thersd. Edhe ne nuk jemi ardhien islam, pse mos bëhen thersd? nëse ke harru me i bo dhe ka kri hat me ke harru Allahu gjelle gjelalu ta falat e nëse ke harru po nëse s'ke harru nuk ke harësie farë përse mos me i bo ato Assalamu alikum në gjati bishi përse hoqën përse popullin kur që lin dhe një gazen dhe një lin dhjal gëzohen gjithë të afermit e kur ju lindë vaj jo për kusht jo, për kusht të dhe gjoj thot kuku qik tërës të tunë e arë po përgjizim të arë shumë për shakate përsh indëruar i zëmat ki ishte një pjesë e gjahiljetit në kohën para kohën alore jetë e warra kështu e filoja Allahu ajetin gjëlle gjelalu gjahilat e banjshin sa kur ju lindë ke vaj kur ju lindë ke gjallë u gëzëshin edhe u gëzëshin të e për përta kër ju lindke vajtë fëjshin qëka ti bajtë saj ata rriti deri me një dit emja dusuhu fiturab ose ta shtin të, të okë ok më një herë e do e shtishin të okë ok më një herë gjallë përsa lindke e do e shtishin të okë ok gjallë masë i banë të dimot vetë e 7, 8, 9 pra kjo ishte gjallit Allahu gjëlle gjële unë kurani kërim sa jo pra nëse jeni muslimanë duni ta keni gjithmonë të qartë se ju nuk e dini hajrin atë vajzë e keni atë djali dësat me lindin e djali nuk ashtë vërtetu edhe hajri nuk ashtë vërtetu, ka lind djali halas e di ma ashtë herlija jo ka lind vajzë nuk e di ma pritë sharë për asaj sa ju nuk e dini faktikis por qka do të, të bani ju pra? ju do të gëzoni për njërë në për qetërin pas të i, i e dalimi se kjo vajzë atë shka njerëzit unë e di kjo ansë realitet, kjo prezem, Do mërë dhita në një doshka kanë bejëgjë, vajzë, e s'kanë gjonë, ato më dhe. Dhe. Këtu një grue, tha. O, zëtë, nëmë qika. Tha, bol më kështu. Kësë tha. Bol më kështu. Mazë dhëtë mujive, Allahu gjëlle zëlelu. Nuk definoj gjohë, veç ta kështu. Bol më kështu. Allahu gjëlle zëlelu i qëj mazë di mujive, di që i ka binoke. I boni një më dhejë. Ta bol më kështu do më thonë Allahu e, e pranojt kësaj Bol kënja kënja Kështu më morë Ta bol kënja kënja Di pra Nësi kënja së me do Njëm prej nëndrejt një mëlejt E pas taj që ka ndonë të popëli I pa informu mirë Ndo që i mërzitën Këtë vajz një ditra E të një burë i ngren hunën Ngren hunën mirë Edhe fa i, i thënë gruën edhe i thot asaj qështu qështu i thot kur dale prej taktit feset dhe ahlakit edhe etikës islamin për gjithë i thot o dhe i si mam mush e shpijen me qasi shtriga qështu i thot a harën i shkreti se fajtor jo fajtor po shkak për femen apo për mashkull ashburi e jo gruja Allahun kura një kërinë surat të lkejame që ka tha na jetin e para fundit fe gja ale minhu zha u gjeni zhakara wal unë tha sa prej tije, jo prej asaj, prej tije pruna femën edhe moshkull, jo prej asaj, sa prej tije, tije instrumenti që sa këtona femën a moshkull, jo gruja. Pra nëse ajo i banë nëndet e shtatë qika, këtë tuve tja. Pa, pa fije problemi. E për kej du të nukëzunjajt? Mirë, a sa shtur pinderuar me ujilnu, se ka falë Allah u qik, ajo qika du të me bo gjemnesër? A sa shturpa? Por keta Allahu Jellaluhu dhe selami te drejt. Po tha, për gjall prani bidhen e për cik ka njoku të lindin. Hah. S'ti kudullose. Për gjem prani bidhen kur të lindin, kurban, di kurbana, për cik një. E un ketan ditën deri thramazarit kush e ka marrë me ne, sa kam thëk kështu. Kto shtatë ditë kur të bëhen shtatë ditë apo tre ditë, javën e parë. Po po tha, gjem du i meritoi nisai gji faksë, ai oti ka kur shkojë nuse, nika e presin atje për ata apo vjesë vin barabare pak matë për çika kanë arti gjallë në çapresim ja të dësh të na gëzojmë se ai ka mër, më marr fushën shku me shkuas ka e më nei te kapia e më prit kufinin e më prit an mikun e më shku me si gur ajë më i baj tigllat ajë më i baj tranat ajë më marr shtëpin ajë më shku me lime misri ajë më shku në gjermani me prera druna ajë më shku me mbau shtele ajë vot operatin kok më i pari se spondilloza më i pari aty vot ndër me dis fatllave për ku i bë mua prej, bon, prej vllagrës, prej kanalizimit, prej prej problemeve të rranat që bëlai. Et të tash pra ka thonë kjo te ajon. Ne ta hajmë kuk dashit pak më gjallë se u bë bon beti kur jonse. Et elhamdullillah mirë këtu qirë. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ngamëri u sameni hadis para se ta lezoj. Ennasu ma'ad Njerzit janë zëhë. Njerzit janë zëhë. Çdo me thon njerzit janë zëhë, thon do morin vesh më pak, do duvet, do do do do më shumë. Gjithasë janë hala ma fallë, ska dhaste më thon ai, tha njerzit janë zëhë, janë shumë të dobishëm, edhe të dobishmit janë mrena në popull, ama hoxha duhet mi zbulu kujë. Sepse ata janë të mirë, Alltoni janë i mirë, Kromi janë i mirë, Artenia janë i mirë, Ajenti janë i mirë, Dukati janë i mirë, Çilik janë i mirë. Keq janë të mirat Tingu janë i mirë, me Tingu janë i mirë, këtë Ama shka dukë mëjbo? Dut me izbolu ku janë Dut me i gjithë ku janë në të Zhejë të janë të mire apo dut me i ndzirë E dhe njerëzit janë zhejë A me ju o gjallarës dut du një mi ndzirë Mi gjithë ku janë Me javë part do bit ative Me i qitë që i poplët jamë showpe do bit Sa showfim plan këtë letrët vogël Sra mu alikëm pythje Këshë po i ban masakrat në Algjeri? Palem nderders Inderuar i gjematë jemë Ky pythje ashtu e mundu gjithë populatën anë e kantë botës kush po i banë masakrat në Algeri ajo që i pëndodhë shumë shumë timi marë informimi deri të na shumë ishtë rëmbuar shumë përstej për ishtë rëmbuar edhe një gjata keni të qartë se asë një gjithë sëmë fjane e drejt për drejt për njëjarit në Algeri nuk i kam rinjë të i populli këtu e nëse dikush dënë mëndimin ten unë thomë se qeveria e Algeriës rinjë mbahtive masak Selamu aliku për rahmetullahi o barakatuhun I ndëruar dhe i Respektuar hoq në në ju, shum, ju në shumë ligeratet Të keni të e kur se dohoni ashtë haram Por ne, por në fshat Ton dohoni ashtë pyr Mblenda, mblenda në gjami Pyet arifi Në fshatin ton Nuk e di se të lë fshat sa shpër qëllim Me siguri ki fshat të të sashpër qëllim Por ashtë për qëllim një fshat pika vjen arifi Në fshat pika vjen arifi edhe në pshat tona pi dohonin gjami, në këtë pshat, kure ndërtojshme gjami e nga të kapër. Ja, po të me hek patosin qilimatone, njërësit pishin doanat, herë kujdojshin se moshti sa gjami. Edhe moshtin me tim na i qeshme e dëgjomat, edhe dyrte mdoja me doan tim. Nga edukata e ullët, ndodhin këtë gjona. Mësë pari dohoni, ashë haram, ashë e vërte që ashë haram. Ashë e vërte që ka ulemot që i thojnë sa ashë har është u vërtet që i ka u lëmoj që i thojnë ashtë mubah i le juar dhe me thonë kejt janë dëvërteta e une i takoj asaj grupe që i thojnë dëone ashtë haram kejt janë dëvërtet kejt janë përmituk une i takoj kësa i pole në mpit diku shamë në argumentonti dush me mprit ta shprazi në shleper argumentet dëvërtetat pa muhush me thënë dëone ashtë haram në shleper argumentet së në qetë për gjami në gjami Jo kurt puno diçka si ather kur e the ka unë për ilustrim. Po kurrë zguzon më ndodh farë ajo punë. Kurrë zguzon më ndodh. I nderuar, çfarë do të them? Nëse shef në xhami. Edhe ajo as e lën me maspin e së xhamia ata banosit. Elan me maspin e së xhamia ata banosit. Qis sa fal që sa sheku i namazat e os ka hi koma muslimanit, kur të heshti rrep e ke të ndaluar me menduse këtu ban me pijuhan, jo me pij. Me menduse këtu ban me pijuhan. Az Djalili i kishin thon disa njerëz se kam lexuar, se m'dëgjova për Jonin, të m'fali. Se unë e shpjegoj juve veçunësh ka lexoj. E ket se kanë lexuar. Joni ma tha. Sa Az Djalili i kishin thon Jonia, a je në Merakia harama? Ai sa pas ka thon po, a je haram. Sa po deri ku tha, një pik banm një pik kështu. Eshte ai Az Djalia po i kallloj ka ati deri ku shkojn punët. Sa me kon deti raki e me u tha tha, me u sterqe e tonë në atë venë në bi bari me kolot lëpa jemi e ta atë tomën se pi më u thaza me, me bi bari lëpa jemi me hongë e ta unë si a pi atë tomën selamu aliku ju përshëndet për zemërsisht Jakubif, ju për dëshiroj shëndet të mirë dhe jetë të gjatë edhe gjëmatin në përgjithsi të gjithë të përshëndet në filim ju falem ndërit për ligjeratat gjatë muaj të ramazanit Dhe kërkoj ndjesë, sipas mundësisë ju lutem për përgjigjet që vijojnë numër 1. Sa me vlude ekzistojnë? Kush i ka shkruarit dhe kur janë shkruarit? Unë, të kam falni, unë nuk e di kur janë shkruarit me vludet, se një ninë që lexojmë na në gjermanat arabisht, ju është shifra as me vludi i Tajir Popull. Tajir Popova, as Kosovar, prej fshatit Popull, kuptuat? Ai nuk e shkruajti këtë me vlut, po e përkthaj nga turqishtja, autori i me vludit tash Alimi Turk. I pra, e juaj ta Sulejman Shelbi pra hạnhti për kthierë adekuat me at kulturë që ka përksiajtë të fjalorit edhe ashtu që janë shashi bukur, s'ka problem. Po un datën Sulejman Sulejman Shelbi, ku e ka shkruajtata se di, se s'jam marr me ta, ndoshta kam lezuën so, e ardha kam harruar. Sa më du të ekzisto in ke, edhe këta nuk e di, e di që ekziston. Me vludi, e di që ekziston me vludi Sulejman Shelbi, pra i përkthier Pitain Popovës, e di që ekziston. Me vludi Ali Alirza Ulcinokut e di që eksiston me vludi i Aliriza Korqës, me di që eksiston me vludi i Boshnjakisht, një Boshnjakisht një, Bosh një me vlud, e di që eksiston me vludi i Fahredin Osmanit, i shkruar para një 5-9 viteve, pre një hoxës Gostivarli, i cili para një disa ditave në mesin e juvë, e falit i qindinë dhe në dëgjoj desit, ku që ka njofë dhe ka njofë, me vludi i si thirët kështu me vludi i shqiptar, ash i shkruar prej ati, jo i për kësirë përfshin dialektin gjuën pasër Shqipe ma mirë se aj i tajen popovës edhe në vejset e tona këtu nuk ashtë i përdorën përshka këtë nuk ashtë djaru kurse rapësh i pëllogut ma posuaj se vetëm atë e lezën në për me vludin edhe me vludin Elbasonit ashtë i njohër të na me vludin Elbasonit na i thëjmë me vludin Elbason që e kishë kënu filoni di, a është të mërtejt që me ma letë të kalojnë me borxën e Zotit sesa të ndonjë njeriu në ditën e gjykimit. Do thot borxën doan pas sipas saj doan dilloj borx me Allahun edhe borx me njeriu. Me këllin borx para Allahut kalon më mirë. Allahu Jellaluhu nuk na ka thënë asnjë argument me këllin borx kalon më mirë. Fajin ata. Men kanat lahu mazlame falyuhallilha. Kush ka një dhullëm apo një borx, ne ta lajë pa vdek. Kështu tha. Ne ta lajë pa vdek. Atë që e ka me rebin se tha une nuk e marë parasisht ditë në kja me ditë me alo borgjin e huj. Një, për borgjët e veta tha mos vdisni me borgjin tim. Këso tha, mos vdisni me borgjin tim. Krini qeshtjet para se vdisni se në kalon kohë faktikisht me i kry. Në pa apro mi ka fundi edhe nja 28 pytje edhe po kryhet. O jajin e nderuar të përshëndesim me përshëndetjen më të ngrohtë nga zemra o mësuesi i përgjithshëm tema ju i ka qenë mjaftë të qelluar se tash është e koha e fjalëve fjalëve tua gjatë këtij muaji gjithmonë muaj jemi të uritur për dituritë tua kërnohemi se jemi në mesin se je në mesin ton një pyetje mirë po faleminderit çis ka pyetje një pyetje ama s'ka pyetje sfar sfar realfie ka sabri tasilen e bënin anëtarët e familjes për një, një për një njerëz i cili logaritet largohet nga kjo botë. Allahu në Kur'anin e Karim ka thonë uh, inna yuwaffa as-sabiron ajruhum beghayri hisab, sabrin e paguim pa kufi, kështu ka thonë. Sabrin e paguim pa kufi. Si vlen son Islami vrasjen, vrasjen e shqiptarëve që ishin në shërbim të policisë serbe nga pjesëtarët e UÇK-s, ushtriu për çlirimin e Kosovës. In der ruar çike pyetje, pit, çike pyetje, un nuk kam për këtë fare, nuk rezervovaunë. Ju e dini, ama un për këtë nuk kam hala as informacion të drejtë për drejtë. Nuk ka shën rregull që të përshëndesmi, të përgjigjemi, por ato janë atje, ti e si vdim fillimin edhe mbarimin hala. Ne në namaz këndohet ndonjë ajet për të cilin duhet bërë tilawet seze, a duhet bërë brenda namazit apo pas të krihet namazit? e ke obligimin ndëruar nëse eknon ajetin i cilin e te ka sezde më njëherë nëtë vend kur ta kënë ishë më ranë sezde për për shembul ki eknon ajetin ajeti, tak, tak, tak, tak, tak, edhe më rinë të fjalla sezde mësas e kjale hala ka fjall mua ati në shosh ku, drejnë sezde edhe preasaj sezde qo është edhe e vazhdo në lezimin qetët kur anë i kërimit i venë vakë të rukus edhe e banë në mozin qetër me regullë Hoxalar, në hoxalarë, në gjëmatin tonë, i ikim a jetëve shka kanë seshë, shumë i ikim, jo për qëtërsenë, po se me ndodhë e me boqa seshë dhe na, do gjëmatë binë me neve drejt poshtë, do në halëm kujtojnë që hoxha ka boj, do të ne qonë tërma do e nëzë binë të poshtë, e bomit të ne. Qka duhet të këndodhë në vareza dhe alejo të ngritën duhet? Në vareza, duhet lejo të bojët duha, lejo të lezohë kurani k ma shumë lejonë që të bëa doa edhe durët me ngritë të varrezat ashtë lejua disa fjallë rafnjeriut si viktim e shërëjt të shëjtonit dhe sakrifiz për të nërrit kënaqësit Allahu Gjelle Zheleluhu surat të l'Araf në ajetët e para në Ramazan së vetë ishin 4 ligerat e valë të nëzeta në lidhe me këtë të të të të të të mara gjëmë për të të të të mara e polip që gihë Ti gjela letër folim ka parë. Era ni jipni pak. Kur ta thosni, ket ç'sipo shkojm na, jipni pak. Sot ti direkti libni pak parë. Ju ka dhoi mbas bajramit për këtë libër, apo pranani? Hajde, ç'as pra. do pron. Çit më do parë çapi, e ju ka dhoi mbas bajramit për këtë. Ju vini mësonë më narë për këtë parë. Ai ç'si ovi bëj praktikojm për ditë për këtë. Jo për çdo stancë më jipni të parat e direkte se më ju ka dhoi për kam do të yllnohen. Të mos yllnojmë do të jë. Allahu i berejet. Faleminderit për prezencën e Muj Ramazanit gjithve. Faleminderit për dëgjimin edhe respektin. Faleminderit për pyetjen. Hallal ju kov gjithë shpjegimin që i kemi bën Muj Ramazanit, ama kemi dëshirë që ju më nai bë hallal. Se unë i ndëruar i xhamat në mesin e dërseve i kam do çaçe. Unë si preziraja e xherxhallar në mesin e ligjratëve të mia i kam do çaçë, do çaçe. I kam do të mshafta, i, I, i thoinë, në sport ju thoinë fineza. A e hudhë një vitë më të zdersit A e hudhë një hokë të vogël më të zdersit I që jam qëllimet e mjë apse Për freskimin e gjëmatit mos me umurzit Inshallah ate që e kemi thonë Ka qenë si te e me qëlluar Ate që s'kemi mujt me afru gjëmatit Nga mungesa e fjallorit apo të shprehorit Nga mungesa e mangësive tona shkëncore Inshallah Allah në i këllësën të gjithve Po e kemi pas qëllimin me bom mirë Kjo ka që finale që na e kemi qëllimin me bom mirë Sa sa na kemi mujt me bë më mirë, sa kemi mujt na me bë më mirë, atë që me bë atë çetrën inshallah e bloson Allahu, na takoft Allahu në komentën e librit të ti, na ka, na takoft Allahu në komentën e sunetit të ti, edhe një herë nga zemra po ju falemënderoj, na e bani halal Allahu جل جلاله gjithçka që me bën këtë muaj me një fjalë së bashku, inshallah ka bulë bof. Na takojmë neher inshallah në mëngjesin e Bajramit ku do të mundohemi xhamatin dërgshëm, do të mundohemi të vimë herët. Kujdes. Do të mundohemi të vimë herët do të mundohemi që nesër kër të vinë në gjami me ko zdoz brasin të mushni me ko, zdoz brasin të mushni se dhe e si bota gjëmati hinë, se ashe padurush me njoni hinë, qëtri hinë ma para njoni hinë ma masë, qëtri hinë ma para me ko, edhe keni kujdes, jemi në Ramazanin bajramin e dimnit një me siguri nesër dikush do të falen për jashta që ato shkat falen për jashta Allahu gjëlle gjëleluhu në e bof në e ve sabrin që tjetë një dit e mir për të haslit e para, mësë haslit e para, se qëllë njeri shkatinë dhe të gjamiës haslit e para, është një shumëtimi madhë, në e krimat punë. Ju mësë e bani atë dërtë heqë, Allahu gjëlle gjelalu së bashku, në pagopë të gjithve, me pageset e ti, matë mëdhaja, faleminderit për mësapirët edhe një herë, që në ka në arnimu i Ramazan, Allahu i më shirovë të ata, edhe familjët e ti, vëssalamu alikum, wa rah Qëtë t'i halë? Qëtë? Bëba